Paștele. De Paști, în satul vesel, Căsuțele înălbite, Lucesc sub alor malduri de trestii aurite, Pe care cocostârcii, înfipți într-un picior, Dau gâtul peste aripi, tocând din ciocul lor. Un scrânciob mai la vale, Pe lângă el Dună, flăcăi și fete mândre, Ce cu voie bună. și în sunet de vioare, de cobze și de nai, se întoarce Horalina, călcând pe verde plai. Bătrâni cu fețe stinse, români cu fețe dalbe, Românce cu ochi negri și cu ștergare albe. Pe iarba răsărită fac praznic la un loc, iar pe împrejur copiii se prind la luptă în joc. Și scrânciobul se întoarce, purtând în legănare, Părechi îmbrățișate cu dulce înfocare. Ochiri toare și ginga și zâmbiri, Ce viu răspând în aer electrice luciri.